Новите дрехи на царя Имало едно време един цар. Той бил много богат, но не бил добър владетел. Интересувал се единствено от нови дрехи. Царят обичал да носи нови дрехи всеки един ден. Даже разправяли, че се преобличал едва ли не на всеки час всичките си пари да си шия дрехи в нови стилове и модели. Ей, днес си облякал нови дрехи. Ще си облечеш ли нови дрехи и утре? Не, не. Аз не съм като царя постоянно да си сменям дрехите. Да, ние се грижим за семействата си. Не можем да сме капризни като царя. Той изобщо не се интересува от кралството си, народа и дори от армията си какъв самовлюбен цар имаме. Дори няма добър вкус за дрехи, но пак очаква ние да му се възхищаваме. Какъв избор имаме? Ще ни обезглавят, ако не харесаме дрехите. Да, това е вярно. Един прекрасен ден, в царството пристигнали двама измамници. Те ушили дрехи на няколко души в царството. Хората не разбрали какво точно обличат, но измамниците така хваляли дрехите си, че никой не може да им устои. Защото двамата казвали, че само мъдрец може да види дрехите им. Къде ми е ризата? Не я ли виждаш, в ръцете ми е? Не, не я виждам. У не, срещнахме поредния глупак. Ние сме двама от най-добрите шивачи на света. Само мъдър човек може да види нашите дрехи, не глупак като теб да ни и ще успееш да си видиш ризата. Да, да, прекрасна е. Скоро станали толкова известни, че и царят чул за тях. Слушал толкова за безупречната им работа, че решил тези шивачи да му приготвят нови дрехи. Доведете тези шивачи в двореца. Искам вие да ми ушиете нови дрехи. За нас е чест да имаме тази възможност. Ще ушием най-фините и най-красивите дрехи за Ваше Величество. И тогава всички ще ви завиждат. Но Ваше Величество в нашите дрехи има нещо специално. Каква е то? Само хората, които са способни и мъдри, могат да ги виждат, а нека дърните и глупавите не. Царят си помислил, че по този начин може да разбере кой от съветниците му е подходящ за тази работа. Трябват ни най-фините копринени платове и копринени конци. Молим да ни дадете няколко дена, за да приготвим най-фините дрехи, които Ваше Величество е носи. Царят им дал много пари и наредил на хората си да не ги безпокоят, докато работят. Измамниците прибрали всички куприни и материали за себе си, поставили станове в стаята си и започнали да се правят че такът нещо. Всички съветници на царя са оплашили, като чули за дрехите. Ами ти, можеш ли да видиш дрехите, които шият? Чувал съм за тях, но не съм виждал. А ако ние не успеем да видим дрехите на царя, ще си загубим работата. Минали няколко дена, царят повикал първия министър и го изпратил да провери как шивачите. Старецът първоначално се изплашил, но се подчинил и отишъл в стаята на шивачите. Докато вървял към тях, министърът се замислил. Царят ме вкара в голяма беда. И ако не мога да видя дрехите, царят ще ме освободи от поста ми. Първият министр влязъл в стаята и видял двамата мушеници на становете, но не видял дръхите, които такът. Шивачите поздравили първия министр и му показали моделите, които измислили за царя. Всъщност, ръцете им били празни, но първият министр нямал друг избор, освен да се възхищава. Върнал се при царя. Харесаха ли ти? Отлични са, Ваше Величество! Какви модели са направили за вас? Великолепни! Царят бил доволен. След няколко дена изпратил двама свои съветници да проверят какво правят шивачите. Те влезли в стаята. Измамниците им показали дрехите и какви шедьоври са сътворили от плотовете. Лажихме цялото си изкуство за Негово величество. Моля, вижте тази безупречна дреха. Ще стои отлично на Царя. Заветниците са притеснили, защото не може ли да видят нищо в ръцете на шивачите. Върнали се объркани при царя. Кажете ми, как са новите ми дрехи? Прекрасни, Ваше Величество! Никога в живота си не сме виждали толкова красиви дрехи. Те са най-хубавото, което ще притежавате, Ваше Величество. Браво! Попитайте ги кога ще са готови. Искам да видя дрехите, преди да ги свалят от становете. Царят отишъл в стаята, където работели шивачите. Добре дошли, Ваше Величество. Приключихте ли с работата си? Да, да Ваше Величество! Величество. Всички, Всички дрехи, дрехи са готови! Са готови. Ето, Ето ги. ги! И тогава шивачите за размахвали ръце във въздуха, сякаш носели дрехите. Обяснявали красотата на всичко, което ушили за царя. А той не можел да види нищо и започнал да си мисли. Аз не мога да видя нищо. Това значи ли, че съм неподходящ за цара? Тогава ще загубя трона си. Ваше Величество, харесвате ли прекрасната мантия от този Ален Плат? Моля ви, погледнете. А, да. Да, да. Прекрасна е. Тя много ми харесва. Не съм виждал толкова красива роба. <къв> Благодаря, Ваше Величество! Кога ще бъдат готови дрехите ми? Нямам търпение да ги облека. Само, Само още два дена. дена. Царят им отпуснал още два дена и излязал от стаята. Няколко от хората му наглеждали шивачите. Те се престрували, че шият дрехите, но фиглите нямало конци. Хората на царя били объркани от гледката. Новините за царските дрехи се разнесли из града. Всички хора искали да видят новите дрехи на царя. След два дена царят отишъл при шивачите. Готовили са дрехите ми? Да, Ваше Величество, ето ги. С тях ще бъдете най-красивият човек на света. Облечете ги. Ето ги. Свалете старите дрехи, Ваше Величество. Царят свалил дрехите си и облякал това, което му дали шивачите. След това се завъртял към огледалото, за да може да се огледа. О, няма да усетите тежеста на робите, защото са леки като паяжини. Нали така, Ваше Величество? Да, да, те наистина са великолепни. Добра работа, Първи Министре? Да. Ваше величество. Двама камериери от двореца се престорили, че хващат мантията на царя и го последвали. Скоро процесията тръгнала до града. Царят обикалял сред тълпата. Всички жители на града гледали новите дрехи на царя и всички се възхищавали. Царят се радвал на възхищението им. Когато процесията навлязла в градския площад, едно малко невинно момче Погледна от царя и извикало. Той не носи нищо, освен дълни да гащи. Хей, hey, хей, hey, потихо. Защо, приятелю? За разлика от нас, той има смелостта да каже истината. Да не казваш, че аз не съм смел. Ако си смел, кажи какво виждаш наистина. Нашият цар не носи нищо. Той е гол. Царят бил шокиран да чуе тези думи. И за още по-голяма изненада, всички хора наоколо започнали да викат за новите му дрехи. Царят се засрамил, но нямало как веднага да напусне процесията. Той осъзнал, че всички са го лъгали, когато хваляли дрехите. Спрял да слуша виковете на хората наоколо. Вместо това, тръгнала още по-гордо, а двамата камериери го следвали. Докато царят минавал, хората край него се смеяли с цяло гърбо.